Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ett avsnitt av Spoilervarning! Ja, yeah, hård i byxan. Mycket, mycket hård Ja. Jag sa inte hård, jag sa hård. Hård! I... Hård! Ja, hård! Ja. hård. Ah, I see. Ja, Just så. Är Nimna nära mot kvinnorna. Ja, de har väl vara hårda i byxorna. Hur går det till? Jag vet inte. Ja. Ett annat avsnitt. Mm. Jo, ja. alltså. Precis. Kvällens avsnitt. Hårdbyxorna. <laughs> Precis. Vem kan vara hårdbyxorna? Kingsman. Kingsman, exakt. Ja. Och speciellt fortsättningsdelen. The Golden Circle. Mm. Mm. Är det den som är så hård i byxan? Det övrigt, är säkert den. För övrigt så tycker jag att det ska vara en mycket bättre titel på den här filmen än The Golden Circle. Kingsman. Hard in the pants. För du vet att de ser ju kläder och stuff. Ja, yeah, precis. Manners maketh the man. Hard ja. in the pants, sir. Ja. Vad vad motstocken du glömde där inne eller är du bara glad att se mig? Mm. Varför spara det här? ur? Uh, får vi börja? Bra fråga om? Det får vi väl inte anta. Jag tror att sponsorerna säger nej. <sighs> Okej. Okay. No, men, liksom skicka pengar uh, till triggerwarning@gmail.com, I guess. Så. Ja. Behöver göra yep. det här som... Mm. Ja. Mycket bra. Och mm. klart hittar ni ju också trygga varning på Twitter. Ett trygga varning ett. Så att ni inte Anna. hamnar i till Anna. Ja. Ja. Ni vill inte hamna hos Anna. Nä. Och så finns vi på Facebook och whatever. Men ska vi diskutera henne ja. Satans mm. Kingsman? Så vi får gå. Ja. Jo, låt mm. oss. Alltså, Kingsman... Uh, The Golden Circle uppföljare till Kingsman The Secret Service som kom 2014 mm. um, Okej, okay. första frågan ja. uh, en liksom en liten fundering att, alltså den här första filmen nu. Um, mm. när var den den kom? Var det 2015? 2016. 2014 Var det så länge sedan? Ja, det ja. de fantastiska IMDB-skvallrar. Ah, okej. Okay. No, jag minns att jag gick och såg den med något schack bara som en afterthought. Och, ja. och minns att jag tänkte att okej, okay, no, det här var ju en ganska rolig liksom take på typ, hela den här Bond-grejen. Eller hela det ja. som fungerar med första filmen var ju att i princip det är det en pastiche. Att det är ju, mm. Det är ju liksom, man måste liksom förstå kanske de här gamla agentfilmerna för att förstå det här drapliga i, i den här grejen. Och sen sätter du in liksom ja. lite som så här comic-dröm, liksom dum, det låter in bra på svenska, dream dust. Och så, ja. så har du en fullfungerande äventyr slash action rulla, right? Ja, på. precis. Mm. Och den var vi och såg tillsammans. I hand. Det var just, vi. Jo, det var romantiskt. Det fanns ingen annan utan du. I men, uh, no, anyway. spåra mm. spårar över igen. Jag vet ja. Vad som, det går liksom... Det, ja, nej, men alltså... Ja, Motstocken mot, mot, mot är här. Det är okej. Okay. Ja, jag ja, slutar hård i byxorna. Ja, det här det är, det, det, det är farligt mycket... Nivåer, homoerotik. Liksom, jag vet inte om det ens hur man syftar längre. Jag tror det är kanske bara vi ska kapitulera nu. Liksom, let's go gay together, Nikolaj. Are you with me? Okej, okay, ja. you're with me. Låt mig det. Vi fixade den där. Du har din liksom, tilldragande kropp. Liksom, vad är det här för någonting? Vad jag på så? Jo, sen kom, sen kom två Pastiche, Precis. kommentarer på gamla agent-filmet right? så kom de två och, och det är ju som så här att nu nu gjorde den här klassiska misstaget som jag tror att många äh, såna här halvparodier gör idag att de börjar ta sig själv för seriöst äh, för att det är just det där att jag vet inte, är det meningen att det här ska vara löjligt ska jag skratta för att det är liksom är uh, du ludicrous? Jag kan med mm. inte prata svenska uh, eller, eller ska jag som faktiskt ta det här på allvar? Ja. Yeah. Folk liksom dör och att det finns som emotionell investering. Ska jag associera yeah. med den, den slummässiga quote polan som dog för att huset och hund exploderar i en dramatisk scen och som aldrig refereras till eller nämns eller ens reageras på i resten av filmen av någon. Mm. Så det är liksom sådana här saker att liksom jag vet inte att i den första filmen kunde jag liksom sitta och <håhåhå> sådär gjorde aldrig Sean Connery. Men i den andra filmen så mm. känns det som är att uh ska jag tycka det här är häftigt ska jag tycka att det här är roligt ska jag ja. mig nu? att det är som, mm. nu ska ju säkert någon fitta kommer att kommentera det. ja men nu kan ju en film ha andra aspekter och fungera på flera nivå jo men man måste ju som bestämma mm. sig ändå för någon sorts stil att det där jag jag förstår mm. inte riktigt vad som händer. Jag vet inte alls hur jag ska relatera till den här filmen. Ja. Som för övrigt inte var så där super, mega i huvudet bra. Men det blir en mm. annan diskussion. Nu ska jag andas ja. lite. Det är, ju, det är ju sant att den här filmen var oförlåtligt spretig. Egentligen mm. åt alla håll. Och, och Okej. Okay. Ja, det faktum att en, en väldigt närastående vän och huvudkaraktärens hund blir sprängda 15 minuter in i filmen ungefär mm. och inte bara och inte bara och inte bara det hans, uh, hans så att säga, partner från den första filmen mm. blir ju också sprängd. Oj nej, inte Watcher name. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, precis och, och men om man går ännu längre bak alltså den här storyn i första mm. filmen var, var ändå vad jag tyckte helt helt okej. Trovärdig liksom trovärdig på något. sätt Nä, Nä. Det, det var det inte, men den han, var, han, den, han det var men det det påstås med det. Ja, för mig räcker aha, men Samuel L. Jackson är liksom crazy och det med Ja. Ja, liksom så goofiskt. Men jo. han är men ja, han, var han en men... megaloman Mark Zuckerberg. Ja. <laughs> ja underligt nära sanningen men, ja. men, men så, så hoppar vi då till tvåan till som, som har en story som inte egentligen liksom har, har varken huvud eller fötter och den it does not make sense för att använda det, det internationella språket jo som fuck svenska ja, men. Ja. Det är just det där, jag gillar Julianne more att, att hon är en... ja. En väldigt kicklig skådespelärska. Men. Ja. Alltså, det känns som att de ska kunna sätta i vem som helst. I den här rollen. Mm. För att fan om hon har någonting att arbeta med. Hej. Ja. En galen business kvinna. Som gör liksom människor burgare. På min lilla liksom. s diner joint. I kolombianska skogen. Eller vad det Kolombia? Cambodia kanske. whenever mm. Liksom. Då ja, då var och okay. Ja, gamla ruiner bortglömda så har man bara plötsligt byggt upp en liksom 50s-movie-set. Ja. Mm -hmm. och, och där sitter jag med mina robothundar. om någon ja. gör mig sur, och vissa publik får jag aldrig riktigt veta vad, vad de har gjort. Så de malar jag ja. det till hamburgare. Precis. Och så, alltså, Ja, och tvingar din efterföljare att äta dig. Okej... Okay. Det är ju. Uh, Okej. Okay. Mm. Uh, och sen är det liksom att för man, man, jag tror det är liksom när man, när man har skrivit en del själv. Så börjar man bli mer mm. nyfiken. Och, eller kanske man bara sätter mycket filmer läst, mycket, mycket böcker. Så brukar jag alltid bli i något sätt, bli väldigt nyfiken på en karaktärs motivation. För att motivationen styr så mycket. Det styr egentligen allt som helst. Mm. Uh, Precis. Och, så då börjar jag funda, okej, okay, men, men vad vill den här karaktären? Liksom, vad, vad, vad är liksom ja. oss person här? Liksom att, uh, jag vill bli tagen seriöst som bistisk kvinna. Uh. Okay, hur ska du göra det här? Nå, uh, först så ska jag göra hela världen sjuk på mina dragar. Mm. Ja. Ja, Ja. blir fjolver. För det kommer ju fungera bra sen. När du vill liksom ja. sälja mer. Mm. Uh, sen så, så ska jag Så ska jag få hela världen Legalisera dragar Det visar hur bra business är Och sen yeah. Och sen och nu, mm. ja. bara, och nu blir det bara Riktigt riktigt dåligt Bordrollspel av det här Att liksom, Och sen säger jag. jag ja, Minirobotar i alla städer som finns Som har liksom motgift Och sen så I don't know flyger de ut med dem Och I don't know I guess Magiskt hittar alla som är sjuk. Och gett att de har no harm done. Best businesswoman ever. Ja. Yeah. Uh, yeah. uh, och, och, och, och kära lyssnare, ni kanske tror att uh, vi gör narr av den här filmens uh, story. Här. Nej, ja. nej, alltså, alltså herregud, det här är en av de mest uh, tro, <laughs> så att det är sanningsenliga uh, återgivandena av den här filmens No, Hela? För, intrig? Men för att vara helt ärlig, liksom, den här intrigen är med sen sedan många Marvel-rullar de senaste åren. Men det är inte liksom att säga att den här filmen är bra, det är att säga att Marvel-rullarna mm. liksom suger ett otroligt svettigt anus. Och att liksom... <laughs> <laughs> Citat. Men... <laughs> Ja, men alltså, det, det är just det där, mm. då liksom, det, det blir igen de här liksom, riktigt, riktigt gamla liksom, serie, liksom, på de serie skurkarna mm. liksom Jag ska bygga en bil som går så snabbt att den kan stoppa jordens rotation och om den jorden snurrar mm. så då får jag mer folk att gå och köpa parkas för det blir kallt. liksom Ja. ja. I princip vilken ja. annan plan som helst hade varit bättre. Ja. Ja. Jag förstår att man försöker göra lite som så där larger than life plots för att liksom mm. att man som tittare ska sitta som åh oh, nej. Men, men mm. man tänker ju snarare som att why? Och, och, mm. bara, och bara liksom för ja. att liksom Genella poliven här som liksom Julian Julianne Mora, liksom, de är vitto Okej, okay. okay, de, de sa väl Visserligen i början att ah, här är min Vitto-djungel i Kambodja Ingen kan hitta mig för att yeah. No reason äh, Men mm. sen så kommer det här skälen Hon får på alla tv i världen och säger Hej du, eller kanske det var bara i USA I don't know, men hela världen var ju tydligen Någon sorts panik Hej du Nu är det nog bäst du legaliserar Annars så dör folk så man tycker ja. att redan i det här skäret? Så om inte, okej. Okay. Never då att liksom den här filmen Trump-parallell som var liksom i princip det mest intressanta med hela filmen. Så du hoppar det där på ett mena. <laughs> du är alla knarkare alla är inte lika värda. Och... Uh, yeah. Så so, yeah. never mind honom, men man tycker att någon annanstans, skulle någon säga ha hörru, börja! och kanske vi borde hitta den där. Ja, oh, oh, det borde vi göra, Jürgen. Och sen ska jag bara, att hmm, finns det <laughs> finns det någon, någon någonstans? kanske vi ska använda I don't know våra satelliter eller någonting och track this shit. Ja. Okej, okay, no, men ja. 30 sekunder sen aj, här är them. Ja. men uh, ska vi I don't know skicka dit paramilitära trupper och någonting eller. Ja, var det tusch och mitt fittarna ja. någonting. Nej no, så, ja, men men så, man måste ju här, förstå ja, här, Ursäkta mm. Jag tänkte bara säga att här kommer vi och Liksom till själva eh, Den här utlösande effekten Av varför den här filmen är en film Därför att liksom, De säger aldrig varför Spoiler eh, Hon typ spränger hela jävla Kingsman Och typ alla Utan ja, huvudpersonen och Samma dörfäget Och liksom ja. de, Och varför gör hon det här det förklaras aldrig riktigt. Hon har en underhuggare som är jättemissnöjd med dem. Men får som aldrig säger scenen heller där han liksom måste du bomba dem för de är jättesmarta så har de jättebra Skype och liksom du kan inte låta dem leva. Utan det är bara som så här random så bombar hon dem. För att de där kingsmännen nog bäras. Och vi för sig visar att de faktiskt är det. För liksom träd liksom ballvantar så kan kom dit bara liksom sparkas, typ sparka in på dem allihop och så vinner de. Ja, alltså ja. Det, det är ju just det där att för det svingar man alla militär i världen. Kunna Nej, Nej. Och, och det var det där jag tänkte säga när du frågade att varför har inte Norge och annat land i hela världen dock kanske reagerat med att hej, hallå mm kanske vi skulle mm. försöka hitta dem här så det var ju naturligtvis för att eh, som vi alla vet så består ju Europa av England mm. och i England så finns det bara en såhär Secret Service organisation och det är Kingsmen såklart och eftersom då Kingsmen blev sprängda så är hela Europa lamslaget ja. och hela Asien egentligen ja. också och Afrika Englands... Premiärminister Sir Dingley Dang så sa att vi är in a state of emergency. Och våra andra yeah. liksom, poliskår finns inte mer. De där hemliga okay. skräddarna i den där butiken vi inte vet finns. Och nej, vi ja. <laughs> ja. de, de, de. Men och, och, och ja. den, är så, den är så tunn. Också alltså. den här tanken som jag tänkte på ett kunde vara intressant att det uh, involverar den amerikanska motparten mm. till Kingsman som då går under namnet Statesmen och, och roligt noga gett sig in i alkoholbusinessen Jo, det var jätte roligt liksom att pass för de luls men att ja. här är en sån där grej liksom att fanns det inget bättre sätt att liksom att den här uh, systergruppen existerar annat än att ha en fucking whiskyflaska i ett kassaskåp ja och så, måste mm. man, och så har de räknat med att säkert dricker de väl upp den här whisken. Ja. Säkert så ser de väl lappen sen när de är fulla. För det brukar jag göra när jag dricker whisker. Jag brukar liksom kolla på lappar in i flask och grumliga whiskyflaskor. Ja, ja. Och sen brukar jag som sådär random beställa, men dit ska jag väl far? För det inte stod det heller någonting att, hey, here is people. Utan det var, liksom typ, ja, det var en lapp där. Där det stod liksom mm. namnet på tillverkaren. Så naturligtvis ja. är nästa steg. Oh, men vi får väl dit då? Åh, hör och häpna. Liksom. Ja. Att, men, men det, var det var så jag blev en hemlig agent. Det? Mm. Ja. För att du tog den i mun. Uh, jag vet för att... För det var så jag blev agent. Du vet du att vi är agenter i... i samma enhet här? men det sa... Så... Killen i gränden åt mig. <laughs> I see. Ja, allt det behövde jag var att suga ur vaniljen ur den här slangen med ögonen brun brunnarna Ska jag få bli en ja, ja, Jag ska få ett, få ett kort på posten. Jättebra. Det går, det går. Thomas, kom tillbaka. <laughs> uh, jag tror det, det är så mycket bögarinnor att Thomas var här än nej det blev nog inte men jag tror nog också att det kan vara den här själva filmen hur kan man nu gå igenom en film med Colin Firth Channing Tatum och Taron Egerton och Mark Strong till och med och en massa andra här slutar du att gå a little bit gay okej jag tänker nu bara ge en out åt Pedro Pascal well you know jag gillar egentligen Whisky för senaste gånger man såg honom i någonting fick han fick som intryck av The Mountain. Så det tycker yeah. jag. det ska vara Okej, okay, mm. men bara för att, att nästa... Liksom, jag tycker att vi ska kunna bära producenterna. Kan vi inte ta in en bona fide liksom, gay person nu i programmet? Så får vi äntligen lite liksom, legitimitet i allt vår liksom fucking gaysler som går runt här. Att snälla, liksom, nej, om, nej. Om, om du är en pratsjuk, homofil, kan du snälla komma och vara med i vårt program. Så slipper vi sånt här dum. Så kan du sätta oss på plats så slipper vi. Så måste vi mobba någon, någonting annat istället. Det är bara det, det är så universellt att ta den i prutten. Så där att För de flesta vill inte bara som så där randomly ta den i chatten. Därför är det roligt. Det jag måste förklara. Och för att Nikolaj är gay. Därför är det roligt. Ja precis att den här filmen ja. den här filmen är gay vitt var den är gay ja en gay film ja Vittu. ja, ja. Alltså den den den är den så alltså, jag skulle vilja säga att den bleknar jämfördes med den första delen och men men jag tycker inte att det, det är inte ett direktligt starkt ord ja, men det är, det är just det är ju smartt liksom alltså jag, jag förstår koncept av power fantasies för jag menar, ja. i Nordsch är liksom som var typ Elton Ron El, och Elton, Elton John runt och liksom sådär multi-fakrit-kombo och så liksom slår folk typ genom tak och man är som sådär ja. okej okay, för att mm. this happened. Men, ja, och, och varför gjorde han inte där i alla de tidigare scenerna där han utspelades som det, det hjälplösa offret? Men det, är just det där... just att han inte hade den fina showkledsen på sig? Men det är just det där, det är så lätt att tro att man som sitter och som tummar näsan är för att sånt här finns i filmen. Och det är inte alls därför. Alltså jag, som jag sa, alltså jag uppskattar en, en bra power fantasy. Om man yeah. ser ändå på liksom... Oh, vad är den nu? Den där. Satan. Oh, den här serietidningen... ...gjort i whatever, and several evil evil axes. Alltså, uh, yes, Scott not... Pilgrim versus The ja, World. Ja, precis. Det är som så liksom power fantasy. Det finns ju många andra liksom så liksom sådana där. Och därför står man ändå att, ja, ja, men inte ska du ta det här på fullt allvar, men liksom den här Scott Pilgrim, så so, den är Exakt i den stilen Man får liksom, liksom icke särskilt trovärdigt vittna att är det här nu faktiskt exakt vad som händer Eller liksom Eller presenteras det bara så här och, och då Att han är nörd nerd Och han är outcast men samtidigt så har han Sitt eget rockband och liksom Hot flickvän och liksom sådär Och att ja yeah, yeah, whatever dude Och ja. sen har du liksom saker som kickass Som har som liksom Den här, det finns en suspense of disbelief jag menar det här kunde ha men sen så är skallär och de bara flyger runt på jetpack med bazooka och sånt. Och, yeah. och den har liksom lite problem som den här filmen. Det skulle kunna vara en jätterolig så här power fantasy. Det ska kunna vara jätterolig mm. sån här pastiche just. Men yeah. istället vill de allt liksom som man i allt. De vill nog ändå presentera det som en fullgod actionfilm. De vill nog gärna yeah. liksom försöka lite smygmars. Och man är som, mm, mm, mm, äh, mm. att inte säga att de här aspekterna inte skulle kunna gå ihop, men de gör det som så klantigt. Att det känns ens om som på världens mest ojämna att man alltid som tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, sitter och liksom kastas runt i säten och de växlar så hårt när man riktigt kan höra växelådan och de faller ur. Ja. Ja. Och sen är det bara väldigt mycket i den här filmerna som inte alls är roligt, inte minst. Man bara mm. som sitta där och liksom cringe just liksom lika hårt som när man hör våra att Det är som att det är inte roligt, det är jätteonödigt, liksom just stopp. Mm. Uh, och ja, ja, ja, jag tycker bara att, jag tycker bara att. Jag, jag vet att ingen inte är det någon annan än jag som bryr mig. Men jag önskar igen att de ska kunta någon vuxen person som läser igenom det här. För det här alltså om man. Om man sätter plottan på papper. Så är det riktigt så här. Alltså Det är som ett rollspel som riktigt har spara ur. En rollspel där man bara sitter och hittar på allting så för så exakt vad det här. Då. För då blir det liksom mm -hmm. ja. och sen så körde de med till en bilen jättefort och så slåss de och så flyger det robotarmen. Och, så, och sen så måste han få ner i I don't know themsen och få in i family room men sen robotarmen hackar in i bilen och genom bilen så skickar mm -hmm. de bomb och, I don't know de exploderar alla kings men, oh nej, bara far. och så får de till USA och där är det det stilla i Israel de kaos och kaos och så ska hjälpa. Ja. Ja. Så... Mm. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. <laughs> liksom <laughs> man ibland när man ork som inte ser man är som ja ja whatever att just fight och gå du liksom in nästa crazy action så ja allvarligt alltså och man är som ja ja when is it gonna end ah nu enda oh it's bra film oh my god can't wait to tell mm -hmm. all my friends on social media ja yeah. Men, men alltså, men, alltså det, är här, det är en sån här radioexträmfilm där liksom folk gärde typ sex kärnor av fem för att det fanns människor i den och de gjorde saker. Och att Colin Firth visade att han kan slåss. Ja, det är, är nog kul. Och, mm. och, ja, vad ska man säga? Liksom att, oj, vad roligt att Hanna Alström talar svenska. Yay! Gud, vi talar svenska. Hurra! What are the golden Ring. För att de brände fast en ring på en kille typ igen sen i filmen. för att inte kalla det liksom I don't know Kingsman 2 Electric Boogaloo Ja. What? Eller Kingsman 2 over Trump Chronicle. Ja, Kingsman 2 liksom Trump goes to town. Trump fights the war on drugs by doing nothing. Oh, oh, oh. Repeal and replace. Ja. Ja. Jag börjar med att Colin Firth komma tillbaka så jag ska bygga en väg. Ja. Ja. Just about, ja. Ja. Det var jag nästan mest besviken på. Berätta. Därför att man, man, det är en sån där film där man sitter och liksom med sin massiva pulsärande hjärna sitter där och tänker att ah, jag hade nog funderare För det blev ganska klart någon gång redan i börjar av filmen ajaj. Aj. Kommer den här filmen att sluta i ett bröllop tro? Och då tänkte ja. man ju ah, att men kanske värde det slutar med en golden ring. Ah. Ah. ah. Mm. Ja. Men va? Inte ens det. Vitto, mm. liksom, hur lata är ni? <laughs> alltså, fuck. Alltså, why not just liksom, poo, liksom, skit i ett papper och liksom just leave it? Ja. Alltså, mm. yeah. yeah. Det är just det där. Yeah. Man, vad ska vi säga att det här var en dålig film? Oj, Vittu var en dålig film. Åh, äh, dålig film. Alltså, nu alltså, kan man bra se den här filmen. Men när film, man säger det exakt en gång. För det kommer aldrig någonstans att vara liksom någon som säger, någon som träder. Oh my god, den där scenen ur Kingsman the Golden Circle Wow, minns ni den? Då kommer alla bara titta liksom, så kommer det kollektivt en smäll i bakhuvud och liksom Shut up, we're eating <laughs> oh, jag. jag tror att det där var en bra beskrivning <laughs> of, Kingsman, that's that's Shut up, we're eating <laughs> <laughs> <laughs> ja. ja, Och för den som, förmod som förmodligen eh, efter den här ina reviewen kommer att se Kingsman 2: mm. så vill jag bara att ni ska fundera noggrant på en liten detalj i filmen. Om de vill Varf varför? I ja, <laughs> ja, precis. Varför i mm. hela världen skulle? Kingsman alls har blandat sig i hela den här framösa plotten i filmen, om inte skulle sprängt den först. Mm. Nej, så är det. Ja. ja. Det kommer alla Bond-filmer var sådär. James Bond sitter och solar och springer in och liksom fucking fitter i liksom ninja kläder och liksom skjuter alla hans vänner och spränger hans hund och liksom kastar kacka liksom yeah. i bilen och liksom allt sådär. Yeah. Vad ska Bond göra då? I should I better give you a good wallop you trollop. Han ska bara sätta och fortsätta läsa tidningen. Det vara, ja. Om inte gingsmän ska bli inblandade, de ska kunna dra alla, det ska inte ha funnits tid att hitta någon fitte eller liksom pro-resurs. De bara liksom lättit Nej. Nope. Mm. Och igen, av, de är de, är, de är enda i, i världen som kan hitta ön for reasons. Ja. Men varför, varför är de det? Och att, jag kan det som bara förklara Jo, men nu mördar hon Kingsman Därför att Kingsman alla som är Kingsman har det magiska blodet av kung Arthur. Och det är det enda som kan, uh, I don't know, ropa på hennes robothund som är välsignade av orden. Eller liksom att, men Kingsman är den enda som har uh, ställt teknologin att säga genom uh, den här kölden som finns mm. över hennes magiska ö eller någonting. en alltså, som man ska mm. kunna sätta in det i en mening, i ett utbyte i filmen så ska det mycket så mycket sens. Ja. Men istället står man där och liksom dem, yeah! Kan vi far hem och liksom mash Transformers samma som bara strittar eller och liksom, ja, nu läker vi Kings med jag tror att vi kan klippa ner den här hela spoiler-varning-avsnittet till den där meningen. Slå okay, ihop Transformers-figurer. Ja, men så kan man ju sluta alla mina reviews. Bara som hinka saker tillsammans och så där delar och så så. Ja. tycker det är roligare när vi gör alternativa titlar. Kingsman 2, so gay for you. <laughs> Uh. Uh. <laughs> det var ont uh, ja, ja. kings mentor uh. uh. we need the money too, <laughs> uh. Kingsman too. Uh. Elton john i don't know, fuck me. Uh, uh, hey, some hey, hey, okay, okay. K Kingsman two like a candle in the wind. <laughs> <sighs> <sighs> oh. Oh. Spoiler spoiler bunny. Spoiler a spoiler bunny. Spoiler a spoiler big nu is het leuk.